את רוצה להרגיש חטובה? רוצה להרגיש יפה? רוצה להרגיש שאוהבים אותך? בואי לקאנטרי שלנו, קאנטרי בודי ניוק! בואי כבר! מה אתה חכה שירביצו לך? ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש שש. בואו לבלות בקאנטרי קלאב על שם בודניוק בואו לשתות מהקולר שליד הבריכה, להתפעל מהוורדים שצומחים ליד הכניסה וליהנות מהשלט עם שעות הפתיחה והסגירה שכתובות עליו יודה בא! מה זה? שנו, יהודה, באמת, תן לי בואו ליהנות מהמקלחות שכמעט ולא מציצים שם בכלל אני עכשיו בואו לשחות לרוחב הבריכה וכך להפריע לזקנים בקובעי גומי פרחוניים בנתיבי הזכייה המהירים בואו לסאונה ולראות 30 אנשים רק אצלנו תוכלו להיכנס למגלשות מים לא מאובטחות ולכן מותר לגלוש גם על הבטן כן, שמעתם נכון? גם על הבטן לא חיימה להוראת הצהרות נו, למה היא לא באה? ששש, שש, תרגל, תרגל חדש, חדש, חדר התאוששות לנפגעי מגלשות מים פעם בשעה איגור הגדול נכנס לבריכה והיא הופכת לבריכת גלים ולילדים הקטנים בריכת שתן, כבר לא צריך להסתתר נו ביי כבר! הכל מסבירים לך יפה, למה את לא באה? אני אבוא אלייך! טניס, טניס שולחן, טניס כיסא, סקורוש והמטקה עם הגומייה והכדור שמחובר. בואו לקפוץ ראש במים הרדודים ולקבל טיפול ראשוני בחדר האחות שהיא גם אחותי, אבל אני לא אוהב אותה כל כך. קאנטרי קלאב עוד איניוק, או שתבואי בעצמך, או שנבוא אלייך! היפופוטם! אם בא לכם לשמוע עוד קטעים נוספים, אז תיכנסו לאתר היפופוטם, סיועים.